بإسلامي وإيماني الله الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Za hajdemo tak subhanahu ve taala nasim blagoda ti madonasim salavat i selam na njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnom porodici njegovih ashabe i sve njegovih sebenike do sudnjeg dana. Poglavlje o pozivanju i uči. Učinjenju dobrih djela. Poglavlje koje je zaista Važno za svakog muslimana, posebno za one koji imaju visoke cilje, za one koji teže da dostignu najveće stepene. One neće oklijevati u činjenju dobra, jer od njih njihov gospodar traže, traži da se natječu u činjenju dobra, da žure u činjenju dobra, da ne oklijevaju, jer mnogo dobro će čovjeka proći zbog oklijevanja šanse mu se pruže, ali zbog toga što oklijeva propusti mnogo šansi. Kada čovjek žuri u činjenju dobra, svaka prilika koja mu se pruži, on je iskoristila. Tako će uknješniti mnogo dobrih djeva, zbog svog požurivanja u činjenju dobrih djeva. Tako čovjek neće apsolutno oklijevati kada mu se ukaže prilika da učini dobro djelo. Zato je autor, imam Mendeovi, rahimahullahu ta'ala, ovo poglavlje je nazvao Babu Mubadelati ilalhajlatu. Poglavlje srata. Poglavlje o činjenju, o požurivanju prilikom činjenja dobrih djela. Naziv ovog poglavlja sadrži u sebi dvije stvari. Prva od te dvije stvari jeste da čovjek teži ka činjenju dobra i da žuri ka dobru. Da se kreće uvijek ka dobru. Jer čovjek koji čini, čini dobra djela, on se uvijek kreće u pravcu dobra. U kakvog od stanja dođe, on uvijek posmatra to kroz prizmu dobra Ako je kod svoje kuće, nastoji da čini dobro. Ako je na radnom mjestu, nastoji da čini dobro. Ako komunicira s ljudima, nastoji da čini dobro. Ako dijeli na Allahovom putu, nastoji da čini dobro. Ako troši svoj vetak, troši ga ono što je dobro. U ponašanju prema svojoj porodci, u ponašanju prema muslimanima, prema komšijama, prema svim ljudima, nastoji da čini dobro. Dakle, cijeli njegov život je prožeti dobro kada se odmara nastoji da u tom odmoru ima dobra. Kada čovjek radi nastoji da u poslu na koji radi ima dobro. Uvijek svoj život proživlja tim stvarima koje su koje su vezane za dobro, za dobro, odnosno za dobro djelo. Dakle čovjek je u suštini svoj život organizovao, organizovao u pravcu dobra. I sve što radi nastoji da to uradi na dobar način. Od nekih jednostavnih stvari u čovjekovom životu poput izlaska iz kuće ulaze u ulazem kuću, putovanja jelo, piće čak obavljanje nužde i sve ostalo nastoji da to uradi na šarijatom ispravan način i da zaradi dobro djelo. ako čovjek troši imetak na svoju porodicu nastoji da time, da nijeti da uradi dobro za svoju porodicu i da to sve uradi radi Allah ako to bude uradio tako bit zato za to Ako ne bude imao takvom namjeru, zastićemo nagradu za to. Tako da čovjek stalno prispitava svoju namjeru i uvijek radi dobra djela. Uvijek je u području dobra. Za razliku od onih nevarnih koji razmišljaju o dobu kad su u džami. Čim izađu iz džami je gotov. Dobro je završilo. Sad se može pred kapanu, može pred trgovinu. Malo se zaluti za džume. Idemo dalje do naredne džume. Metno je do popit, a džume ne bobi, a posle džume ako hođaš da kaže dobro je jest, ako hođaš da ne kaže još bodni baš tako. I vidite ljude nekad se zaivrati da subhanallahu. Sad je vrijeme onih kazana, pečenja rakije. Pa kad naiđete pred nečije kući, kuće pomislite subhanallahu, zarita i čovjek ta pečerakija taj čovjek očekuješ da u tom čovjeku ima ono hajra da čovjek teži ka hajru a vidite da o sebe oko sebe okupio pijanice i da oni da oni svi zajedno dok se rakija peče zaljevaju pa ih ne možete taj mjesec dana dok peku rakiju ne možete ih ne možete naći pored nje <gled> Mateo imaju voisceći da vojska ide krajnje. Ne vidiš je li, je li ozbiljan problem tebil nije. Jer čita mjesec zaljeva stalno, nikad se ne smiruje. A to privuče i ljudi koji vjeruju znaju i klanjat na vas. Ljudi znaju klanjat na vas. Peku rakiju kuplja kupe ako sebe pije. Za razliku od onih koji teže kad dobro. Onda kupe sebe kuplja ljude, kupe ih u dobro. Ako su sjeli, okupljaju se u dobro. Hajrli govoru nečemu što je koristno. Ako se odmaraju opet, odmaraju se uz dobro. I ovo je veoma važan segment u životu jednog muslimana, da uvijek teži ka dobro. Druga stvar koju sadrži ovo pogled je jaste da čovjek kada odluči da učini neko dobro djelno, kreći u realizaciju tog dobrah dijela bez ikakvog nakladnog razmišljanja. Šeitan čovjeka pokušava odvratiti. Mi naumijemo učiniti neko dobro dijelo pa nas šeitan umeđu vremenu presretne pa nas pokušava odvratiti. Koliko puta neki hegli projekat se povuče, evo sad, hvala Allah subhanahu ta'ala da je to spomenuo, vidimo fasada je završena na, na ovom objektu. Da Allah subhanahu ta'ala u Kabul je svakog ono koje je dao Bilo koji doprinos je da dugogodija inshallah Tara ubiru nagradu, nagradu za ovaj haji. I čovjek odluči, odluči da nešto džerkfera od Allaha subhanahu se govori o tome. Da treba potpisat u raspoloviju. Odlučio prvo bitno načio 100. To je znači 200. Tako je došlo do kaže i samo koliko će nas polovje si išlo na 50 ili nastup. Da je malo još potrajalo, da smo rekli sutra ćemo to zapisati. Bilo bi još manje. Tako še pokušala presresti presrest čovjeka. Zato dok se govori o dobru, ako se dobro treba raditi, odmah treba požuriti da čovjeka uradi. Jer neće se jednik pokajati što sam je ja to. Ne bi se vam pokajali da vam dao 200 eur. Ne bi se pokajali. Bilo bi mu slatko i drago, je jer je to pokorno sa Allah, subhanom tehala, jer koji ih osjeća zadovoljstvo i slatko, pokorno sa Allah, ne zna. Ali šeitan uspije da ga odvrati, i on to dobro ne uradi. Zato kada čeljek odluči da uradi neko dobro, treba da požuri u činjenju tog dobra. Tako i oni koji se kaju, koji se pokušaju pokajati od nekih stvari, kaže, narednje godine ću. Kako oni se kažu, e, čekaj da završim srednju školu, onda ću se ja popraviti pa čekaj prvo prije kad i do tvoj iskod služim pa dok nađe bossa pa dok se oženim pa još da počekam pa tek počeo radi čekaj dok se navikni dok se dok se malo mjesto napravim na poslu pa kad sam napravio i ovo sad čekam da me malo promaknu a pa opet ne mogu kako će ja sad da ja izađem da džumu el da ja klanjam pet vakata na bazaru kućemo popijeko pogleda Pa čekaj do oktobra, pa čekaj do to, pa hajka kad u penziju onda ćemo od 59 godine. Ne dočekaj ka penziji, ode nije zapokajo laždešan. Ovo je odlaganje činjenja dobra. Da je radio da je radio suprotno toga, to jest kako, kako, na, kako naša vjera od nas straži da čovjek požuri u činjenje dobra kad odluči ono odmah požuriti. Jer sve što čovjek počne odlagati, postoji velika vjerovatnoća da to dobro i ne uradi. Zato U ovom pogledu ćemo se upoznati i sa dokazima koji govore o požurivanju prilikom činjenja dobrih dijela, jer to je u istinu osobina, osobina pravih vjernika. Požurivanje u činjenju dobrih dijela je suprotno vjernosti. Kada vjernika zavisi vjernosti, treba da kaže la ilahe illallah wa lahu la shareeka la lehu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shai'in qadir vjernik ushteni ima toliko posla da nema kako biti lijer toliko posla ima a nažalost imamo priliku čuti one koji govore da se udiše od dosade ne znam šta će raditi jo bi madrasa. Nisam znao kaže kuću pa sam otišao tomitome. Prva stvar nisi ga uzijarati radi Allaha dželle šanuhu, nego sigurno uzijarati u izdasar. Mjesec se mogao sam da pa se otišao njemu da sađijima. Ne to ziarat radi Allaha dželle šanuhu. Ako se se sam dosađijima, nemoj ići nekom drugom da sađijima. Nego kad odlaziš u ziarat na niyyet ziarat radi Allaha dželle šanuhu, pak kad odeš zijara da imaš kod isa tog zijarata ajutov zijarat inshallah da ti dobra da si otišao zbog dobra ako si otišao po toga da potrošiš dragocjeno vrijeme onda uto neće biti hajra kojeg očekuješ kaže allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam al mu'minu al Jak vjernik je, draži Allahu od slabog vjernika. A u svakom od njih je dobra. U svakom od je dobro. Drži se onoga u čemu je korist za tebe. Drži se onoga u čemu je korist te za tebe. Vesta'in <coughs> billah. I traži pomoć od Allah. Vala ta'đez i nemoj se predalati. Kada čovjek bude radio ono u čemu je dobro za njega, za njegovu dunjavu i za njegovu ahiru, neće imati vremena da se bači stvarima koje su mu nevažne. Jer uvijek u svojim djelima, svoj život će ispuniti dobro. Kako će ga ispuniti? Drži se onoga u čemu je dobro za te. Bilo da se radi o dobru dunjavu i dobru ahiru. Ovdje kvrnik pazi. Ako sam izišao radi sticanja dunjaluške oskrbe, u tog je korist za me. Stičem na halav način. I radi u tom trenutku na to. Naravno, uz iskrenu namjeru i sve ostalo zaradit ćemo išavljati ahiretsku nagradu. Ako smo krenuli činiti neki hajrat u kome očekujemo isključiva ahiretsku nagradu, opet radimo ono što je, što je za nas korisno i što je nama dobro. Ponekad ljudi bivaju isključivi prilikom činjenja nekih dijela. Šta podrazumijem pod ovim isključim Iako znaju da nisu pravu da griješe prema Allahu subhanahu wa ta'ala, vidite ih kako uporno brani svoj stav bez obzira što griješe prema Allahu za Pa nekad kažete čovjeku Allah subhanahu wa ta'ala to je to zabranjeno, on pokušava opravdati svoj postupak, pa makar, makar se isuprostavio Allahovi Tebarki Ta'ana zavrano tomu, pokušava da sebe opravda. Nikad jednik neće pravdati sebe zbog svoje slabosti. Jednik će potvrditi sve šarijatske tekstove, a za svoju slabost molit će Allah i Žudešanu da je otkloni od njega. Molite Allah, subhanovi ta'ana, da mu oprosti njegovu pogrešku molite Allaha subhanahu wa ta'ala da mu da, da ga pomogne pa da otkloni od njega, to jest da, molit će Allaha da mu da rješenje tog problema i molit će ga da otkloni od njega taj velaj u kojem se nalazi. Jer vjednik može uspjeti, ne treba se predavati, Ne nemojmo se zadovoljiti svojim nivom koji smo dostihti, uvijek možemo biti bolji. Uvijek možemo biti bolji. Možemo se odgajati u pogledu ponašanja prema ljudima, možemo se da odgajati pogledu odnosa prema Allahu. s Faharima i Zbog toga stalno nastojimo sticati znanje, nastojimo učiti Allaho, žele šalim vjerom, na kraju krajeva nastojimo činiti dobro, jer, to, jer dobro djelo povlači za sobom drugo dobro djelo. I to je korist za vjernika zbog samog činjenja dobrih djela. قال الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الحج فليتعجد فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحل وتعرض الحاجة قال الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول هناك أبدا تحج نكا بوزولي نكا بوزولي نكا بوزولي نكا بوزولي Jer može se razboliti. Može izgubiti jahalicu, prijevoz. Može biti onemogućen zbog prijevoza, zbog jahalice. Ili se može nešto drugo pojaviti kao prepreka, Može nešto iskrsnuti i da čovjek ne obavi hadža. Zato Allah, poslanik alaih, salatu ve seram, na požurivanje prilikom obavljanja hadža. Nerijedko mi možemo čuti da čovjek iako ima mogućnosti, kaže, pa nisam još spremno. Prije nekih možda desetak godina, možda i više, možda negdje 12-13 godina, slušam čovjeka koji ima više, izvinjavam se, 96. godina. 96. godina. Koliko to već ima, 16 godina. Ovako predhadače kad smo htjeli obaviti hađ iz Jordana. Kaže, malič, jo, ja još nisam spremno da idem na hađ. Imam mogućnost da ide? Kaže, nisam, kaže, još spremno, još nisam, još nisam, kaže, pripremio dobro. A kakva to priprema treba za hađ? Treba se odrećnjaki stvari. Pa toga si se dužan odreći prije. Da ne imam veze opet s Kad se vratim, ne mogu više da živim ovako. Trebao malo da popravi svoj ponašanje. Hađ treba da ostavi traga na čovjeku. Govorili smo o to. Prije možda dva predave, svoje govorili o to. Koliko vjernik treba da vodi računa o svome ponašanju, dakle, mimo obreda hađa. Hadž mora utisati na čovjek. Imate ljudi odu na hađ, vrate se istis. Ništa se nije promijenio. Ne, onaj koji je hađu obavio onako kako treba. To je ostavno traga na njega. Njegov odnos prema Allahu želješano se pobođeš. I kaže, nisam ja nekako spreman. Allahu, poslanika reji, salatme se rane. Podstiće sjedbenike svoje da požure kada je u pitanju hađu. Da se hađu planira, kako je čovjek u puno iznazi da ide dobali hađu. Oni koji, oni koji su bili znaju što je poteškoće obavljanja hađa. A oni koji nisu bili možda i ne zamišljaju da je hađ naporno obati. Kada čekaj da ostari moj moj vremen? Taman dok ostariš pa treba ići neko s tobom da te nosa tamo kog jave. Taman trebaš toliko ostari da treba sluga i za tobom. trebaš čekati da ne možeš sam vodati pa treba dvojica da vodeju za tobom da, da obaviš obrini. Oni koji su bili, to su moru, priliku, vidjeti. Ljudi ne mogu da hodaju. Uredno je, ispravno je. Sasvim je ispravno. Ovo ne govorimo u negativnom kontekstu. Ovo što govorim, ne govorim u negativnom kontekstu. Da ljudi koji su stari ne trebaju otišći na hanč. Trebaju otišći na hanč. I oni stari, ako im se tad prvi put pružila prilika da idu na hanč, pa su otišli, hvala Allah, subhanom te adano. I da kojim je to drugi, treći, četvrti haџ, pa su došli u poznoj godini svog života da bi hala ne. Ali čovjek ima priliku da ode na haџ 25 ili 30 ili 40 godine. Treba da, da je punoj snage, možemo da ti haџ. Može, može obredi da obavi kako treba. On bolestan, ja uči. Teško ne može se skoncentrisati da uči do. Gdje pa mi ono? Gdje ne ona se gura? Nema čovjek koncentrasto može na to brede. Za razliku od onoga kako je u punoj snazi polako, pa smireno može se skoncentrisati prilikom obavljanja obreda. Pa onda naravno, ne mogu otići na minu, je u tervije na dan je u tervije, pa ne mogu otići na džemreta, ne mogu bacati kamenčiće. Pa sve ono što se može improvizati improvizuje. A pa mnogo onaj čovjeka provodi Zato koje umogućnosti obali haddž, neka u tome požubi. A oni koji se nisu dobro bili planirali za obaganje haddža, možda nisu haddž stavili na pravo mjesto u svom životu, pa trebaju odvojiti jednu kasu u koju će odmah odvajati za haddž. On siću što po džepu nosimo, stanje tu jednu kasu pa se tako pripremati za haddž. Onu siću, ona marka dvije, marka dvije, marka 2, marka 2 Poslije puno jednostavnije do namiriti nešto i otići na hađan. Onda se treba malo da namiriti. Vrlo se jednostavno sa onom sićom sakupi hiljadu maraka i sakupi se dvije, onda se još malo da namiri na to i obavi se hađan. Sa hađan se ne treba odugovlačiti. Onaj ko bude imao čvrstu namir da ide, odlučuje i prikuplja sredstva za to, neka zapamće da će ga Allah uzvišen i To je hajr. To je hajr koji čovjek čini. Allah subhanu da će mu olakšati. A oni koji kažu kad ja steknem mogućnosti, a ništa ne radi na tome da te mogućnosti obezbijedi, bojim se da, da ih na takav način neće nisteći. Jer ako čekaš da budeš imao deset hiljada maraka onako u džepu viška, da ti ni, ni zašto drugo ne treba, pa ćeš onda odložiti ono, Malo ljudi koji će tako sakopiti to para, pa ono, ne da znam kuću ići sad, pa odo na hađu. Zahad se planira i zahad se prikumpljeni sredstva. Živi bili Allahov poslanik Alehni salatu sara, potiči na požudnjivanje. Sjećam se mog profesora Ačka, skenderovića na kratulati Alehni, doktora Fika, neki od vas ga poznavali. Sjećam ga se dobro druge druga godina medresi. To je bilo 90. godine kad on nama kaže, vidite kako bi čovjek vrlo jednostavno mogao otići na hađu da sebi samo kupi jednu ovcu i je hrani. Samo jednu ovcu. Jer smo kao učenice, onako gledali kako čovjek jedne ovce može otići na hadru. Malo, čudno to je izgleda. Ali kažem, možda ne bi brzo tako i bilo. Jednu ovcu svake godine jedno ili dvoje janjaca što bude od nje, njih samo prodat i te pare ostati. I svaki godinu, da ne uvećava stadu, da se bi ne napravi, da ne postane ončan. Nego samo jedna. I to jedno ili dvoje proda, i to je to. I te pare ostane. Pa zamislite, dvoje janjanca, malih onako uhrani, da prubana, vjetri, stoje, a šta je, jedne godine, druge, treće, četvrte, peti, šest, malo, malo, malo. To je nama govorio kućnicima srednje škole. Od srednje škole, od 15 godina, zamislite svake godine, prikupiš tako, kaže, to će se, tako ćete, kaže, sebi priuštiti sredstvo na ovaljanje hanča. Malo čovjek, kad bi samo je uključio i kad bi se samo malo o tom potrudio, moglo to biti uglada. A oni koji ovdje učestvuju u onoj kasi i štedi, veoma dobro znaju kako se može uštiri to je kod vas ovdje i očavajuća okolnost imate i kasu u koju možete lijepo polagati mjesečno toliko za obavljanjač samo tako na nijet ide ko pa ćete kako to Allah s.a. dala čovjeku onakša naravno nemojte reći nejavim šta ću ja danas ja donijem nešto malo plati od čega ću ja odvojiti 5 maraka odvojio 5 maraka nemojte to pocijeniti to čovjek odvaja za obavljanje za obavljanje Pijete islamske dužnosti. Allah uzvišan će u dati bereketa i pomoć će čovjeka. I nemojte to pocijeniti. Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći čovjeka. Kaže uzvišan je Allah subhanahu wa ta'ala فَسْتَبِيْكُلْهَيْرًا Požurite u činjenju dobra. Požurite u činjenju dobra. To jest požurite ka dobru. Ovo je direktna naredba uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ara da se krini u dobra. I ovo je u arapskom jeziku najsnažniji način izražavanja, najsnažniji jezički način izražavanja. Jer ovo se mogu u arapskom jeziku ukazati na nekoliko načina. Ali ovo je najjači način izražavanja i naredba da se požuri ka dobro. Da se čovjek potrudi da da čim se ukaže prilika za dobro da ide ka tom dobru. Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Khairu sufufi ricali awwaluhā wa sharruhā ākhiruhā. Najbolji safovi muškaraca su prvi. A najgori su zadnji. A najbolji wa khairu sufufi nisāi ākhiruhā wa sharruhā awwaluhā. Kaže najgori safovi kod žena su prvi. A najbolji su onih posljednji. I ovdje Allah uposlanika, a rejdu sallatavu sallam, potiče svoje sedmenike da žure ka dobro. Da žure ka dobro. Da dolaze u prvi saf. Da klanjaju safovima koji su prije. Da se natječu u činjenju dobra. Ispričat ću vam slučaj koji mi je onako oslano simpatičan dok sem bio još u Medijinu. S obvjerom da smo obaljali dnevne namaze u mjesečinu koji je bio tu blizu u naselju gdje sam boravio, pa se dolazi ranije u mjesečin i poslije da se iščekuje sa namaz. I naravno, ko uspio doći jedno pola sata, bar prije namaza, uspije stati iza imama. A sjećam se jednog starog gađe, ono, sjeda brada u godinama, I obično bi žurio da dođe malo ranije. I naravno, dođe mu jezini i dođe još neko kod žematlija. I poredi se, nije redanje sakova onog gdje dođe, ode negdje tamo, sjedne, pa se naslovje, sjedne dole. Ne, kako ulazi se u mjesto, tako se ide u prvi sakova od imava koja je prvo mjesto sloboda. Na desnu stranu tu se sjeda, znači je ona naj, najvrijednija mjesta. Ako se ulazi na vrata, mjesto da tako, određena naravno grupa ljudi. I sjećam se jedne prilike taj stari Ađo je za kasnije. I sad Mojezin je bio odma prvi iza imamo. I sad mikrofon je malo udaljen tuk, od safaku ovdje. I sad mora Mojezin izići gore da provuči kave. Kad je on Mojezin izišao ispred neka gore, ovaj Ađo dođe stati na njegovom mjestu. Mojezin provučio koje se nema i mnje stati. Sad se ono kreće, no ovaj ništa Ađo je stao, popunio safu a Mojezin nema gdje da stane. To mi je ostalo onako simpatično, u tom, naravno, njegov postupak ovdje nije ispravan onaj nije opravdan, jer treba doći raniji u da se stane u prvi saf. Ali to čovjek kada analizira iz jednog drugog aspekta, oslikava se njegova želja za namazom u prvom safu tu odmah iza imala. Naravno, napravilo sam malo mjesta i Mojezin je tu našo svoje mjesto, ali... Uh, to oslikava njegovu želju njegovu želju za za činjenjem okay. dobra ispominut ću vam još jednog starog ađu koji također je dolazio u mjesec od Allahva poslanika insolato, na namaz i sjećam ga se viđao sam Nika nije išao stranom kojom idu auta znači uvijek išao autima u suprot znači nika nije išao onom stranom u, u pramcu u kojem idu i auta Jer ide u pravcu, u kojem idu i auta, neko će mu stati. On je uvijek dolazio pješci znamo da za odlazak u mjesečit. Sa svakim korakom, brišu se grijesi, podižu se stepe. I sjećam ga se, toliko puta sam ga vidio, ide i uvijek ide suprotnom stranom. Uvijek kide suprotnom stranom. Da ne bih kojim slučajem neko stao. I naravno, išao je samo s namjerom da za svaki korak zaradi dobro djelo. I da za svaki korak budemo oprošten neki od njegovih rija. I ovo pokazuje njegovu želju za činjenjem dobra. Ovo pokazuje njegovu želju, njegovu težnju da se uradi što više dobra. Jevo je natjecanje u činjenju dobra. Ljudi se uistinu natječu u činjenju dobra. Davam je samo nekad bilo vidjeti oni koji su, koji vam se eventualno pružila prilika da vide kako se recimo, kako se doživljava Ramazan, u Meki ili recimo Medini pa kada se približava da vidite ljude kako se natječu u tome da nahrane postača i da zarade dobro dijelo čovjek ne može nego kupiti jednu, jedan kilogram hurmi i vidite ga stane pored džamije i postači idu podmeće onu posudu samo da uzmeš iz njegove posude hurmu da se njome ištaniš vidite ih kako vas dočekuju na vratima i voze vas, voze vas za svoju sopru da vas što prije da vas ugrave, da vas oni nahrani. I vidite ljude kako jednostavno svake godine između ta dva sluba u mjesecu da Allaha poslanika alejsuta selam postavljaju iftare i to su svake godine i svaki iftar tu su. I vidite ljude kako jednostavno kako se natječu u činjenju učinjenju dobra. Vidite i tačno da se natječu. Kad bismo to preveli, rekli bismo otimaju jedni od drugih One koje, koje će nam raniti. Vjerujte, o, tačno otimaju ljude. Ako vidi da će čovjek tamo u onom pracu, on, hajde ovdje bujru, dođi ovdje, evo. Možeš kod nas ovdje za sopru, možeš kod nas ovdje, ovdje i htariti, tako da. I vidite ljude kako jednostavno natječu se u činjenju dobra. Ta dobra ponekad ljudima koji žive daleko od takvog ambijenta, izgleda i nestvarno. Vidite, ljude, kako dođete da se napijete vode, on naspije čašu vode, pa ako vidite čekate, nasuće čašu vode, jest stari je od tebe čovjek i sve to, nasućete čašu vode, pa ćete ponuditi da se napiješ. Sjedne i čučne i pored onog zemzema, pa sipa, pa daje ljudima. Zna on da za ovo što je uradio, da je on zato zaradio dobro djel. Sve to govori o, o trci u dobra, o natjecanju u činjenju dobra. I ovakve stvari nas trebaju jednostavno i naš život treba je da ispune. Možda ne možemo se na tim mjestima, na takav način, takmičiti u činjenju dobra, ali mnogo je drugih načina u natjecanju u činjenju dobrih djela. Jele, Allah subhanahu te hala, molim da budemo među onima koji će se natjecati u činjenju dobra, ne ga uzvišenog molim. Da nas u činjenju dobra, da nas ušljesti na putu istine i da budemo među onima s kojima će on uzvišeni biti zadovoljni. Inša Allah, da naredno naše druženje ćemo nastaviti govoriti o, o ovoj tematici. Kroz riječi uzvišano gozario ila mam perpima zloprikuma džendete narodnesma, a va to var govajite tlilnuter him. Požudite kao oprostu vaše gospodari džendete, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlji, pripremljenom za bogobojazni, elevinu ti hunepisarva i odbar odi, i koji djere onda kada su u blagostanju i kada su u oskudici. Počet ćemo inš Allah govor sa ovim Kur'anskim ajetom inša Allah i ta'ala i govoriti ovu tijem kroz prizmu ovog drugog ajeta. Davas Allah subhanahu wa ta'ala nagradina